أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين i na Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ejma'in thumma amma abad Draga moje poštovana braćo večeras želimo da spomenemo još nekoliko događaja koji su obilježili devetu godinu po hidžri to jeste nakon povratka poslanika sallallahu teala alejhi ve sellema i muslimana sa tebuka prvi događaj o kojem želimo da govorimo u ovoj 9. godini po hidžri jeste hadž muslimana na čelu sa Ebu Bekrom radijallahu ta'ala naime nakon Tebuka vraćao devete godine po Hiđri Allaho poslanik sallallahu ta'ala odlučio je da naredne godine to jest desete godine po Hiđri obavi Hađ i to je onaj Hađu Poznat kao hađatul uvada Oprosni hađ Ili posledni hađ Poslanik Alihi Salatu os Međutim Prije negoli Obavi taj hađ 10. godine pohići Poslanik Alihi Salatu Odlučio Da devete godine pohići Pošalje skupinu muslimana Na čelu sa Ebu Bekrom Radi Allahu Teala Anhu da obave hađi. Ne bili li taj hađi, devete godine je po Hići, bio priprema za hađ poslanika, ali i salatu o salam, naredne, naredne godine. Također ovaj hađi, Ebu Bekra, imao je za ciju da obznani i objari mušnicima, mnogobožcima, idolopoklonstvu, nevjernicima, da je ovo poslednja godina za njih na arapskom polu. Poslanik Ali do ove 9. godine pohiči. Odnosno početka 10. imao je braću sa mnogobojcima i sa nevjernicima određene ugovore. Odnosno sa njihovim plemenima u kojima im se dozvoljava dozvoljava da posjete Mekku i Ka'anu i da obave obrede hađa po njihovim nevjerničkim propisima. Iako je Mekka u to vrijeme bila u rukama muslima. Ali je Allah, tebarek je u ta'ala, u ovoj godinu objavio jednu suru koja je od posljednjih sura objavljenih u Kur'anu. I to je sura jedina u Kur'anu koja na svome početku nema bismilu. U Kur'anu imamo 114 sura. 113 sura na početku ima bismillahirrahmanirrahim. Osim jedne sure. To je sura koji je Allah tabarake wa ta'ala objavio u ovoj godini. I to je poruka Koji je on poslao preko svoga poslanika mušicima, idolopoklonicima i nevijenicima. To je sura At-Taube, sura Pokajanja. Sura At-Taube ili sura Pokajanja. Kada je Ebu Bekr radi Allahu Teala sa muslimanima ušao u Meku, radi obavljanja hađara, Alija radi Allahu Teala anu, Ustao i obznalio je među ljudi i među nevijenike i među mušike, mnogo božca, ovu curu, koja u sebi nosi određene propise vezane za ugovore koji su prije postojane između poslanika i njedinika. Između ostalog, između ostalog, di Allahu Teala anhu je rekao La yedhunu dženneta kiaf Neće ući u džennet nevjernik i mnogobožec onaj koja la hute barake nekoga bude vrbisiv i ovo je od aksijoma islama kaže drugo La yedhuncu badel naami mušrik ne dozvoljava se nakon ove godine devete godine pohičenja nik njeto mušli i ne da posjeti me i dovolja hač. Gotovo je za mušničkim obredima i njehovim običajima. Prekida se. Treće kaže wala ya puffu fil beyti se oko Kaabe tawafiti go. A to je bila praksa nevjernika i mušika i čak su to znali i bali. a im se to strogo zabratilo. I četvrto, što je najbitnije, kaže وَمَنْ كَانَ نَهُوَ عَهْلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ إِلَىٰ مُدَّةٍ Kaže, onaj ko ima sklopjen ugovor sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam bit će ispoštovan do roka određenog ugova. Dakle, neće ugovor ni jedan koji je sklopjen s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam biti prekšen. I zato islam jako puno vodi računa u ugovorima i predržavanju ugovora. Po pitanju ovih ugovora, kojeg su mušnici, mnogobožci, imali s poslanikom A.S., oni su se dijeli u dvije kategorije. Prva skupina, bili su oni koji su imali ugovore s poslanikom A.S. do roka određenog. Njima se kaže ugovori će biti ispoštovani do roka određena. Dokad su potpisani. I druga skupina mušlika ili mnogobožaca bili su oni koji nisu imali ugovor s poslanikom ali srtu osnov. Nikad ne. U suri teuma njima se daje arbaate ešhur. Četiri mjeseca. Nakon četiri mjeseca stupaju na snagu ove, ovi zagove. Zapravo braćo Ova sura, sura Eteube, je bila proglas i obzdana konačnog kraja idolopoklonstva i širka i kufra na Arabijskom poluotoku i potpune dominacije Islava. se nakon ove godine i nakon ove obznane idolopoklonstvo nije, niti će vrati na Arabijskom poluotoku. Drugi događaj koji je jako bitan jeste dolazak delegacije. Islam je braćo u ovoj devetoj godini po Hidži bio dominantan na Arabijskom poluotoku. Za Islam se znalo velike sile su se muslimana bojala. Pa su ljudi i plemena i pojedinci dolazili u Medinu kao delegaci i deleganti prihvatali islam ili sklapali ugovore s poslanikom alaisalatu u osala da će mu biti pokor. Zato je sa pravom ova godina deveta godina po Hiću, nazvana Amul Wufud, godina delegacija. Godina šta? Delegacija. Islamski braćo-istorića navode da je u ovoj godinu više od 70 delegacija došlo u Medinu kod poslanika ali i salatu wa s islam i dalo prisegu na pokornost. Zato je uznišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj godini i tim povodom objavio jednu suru u Kur'anu koja nosi naziv ili slovi suratun naslan, sura pobjeda, odnosno idha djae, u kojoj uzvišeni kaže idha djae nasrullahi wal fatih, kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, odnosno kada islam postane dominantan, Wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi deeni Allahi ifwaajan. I bude'o Muhammed vidio ljude kako u skupinama, ne pojedinačno. U skupinama u Allahu djeru ulaze. To je godina delegacija. Kaže ti veličaj svoga gospodara, hvali ga i za oprost moli. Innahu kana tawwaba. Jeron doista pokajanje pri. Mi normalno nismo da govorimo o svim tim delegacijama, jer ih je bilo jako puno, ali ćemo spomenuti, on najbitnije. Prva delegacija je, je delegacija plemena Deus. Ovo plebe, braćo, primilo je Islam preko jednog čovjeka iz njihovog plemena koji se zvao At-Tufayr ibn, Am, ibn Amr ad-Dauz. Tufejl ibn Amr ad-Deusi. Ovaj čovjek iz plemena ad-Deusi još ranije je primatio Islam. I često dolazio u Medinu. I kada bi se vraćao u svoje pleme ad-Deusi, pozivao ih je da primate Islam. Međutim, oni su to uporno godbijani. Kada je došla ova godina, on je otišao u Medinu poslaniku, ali iz Saratu o iz revolta što njegov narod nije htio privatiti islam, a rekao poslaniku alai saatu o selam. Kaže, ja Rasul Allah, utru alaihi. Kaže, faqad aduli. Kaže, o Allah, poslaniće, domi i moli Allaha protiv njih. Doista su me oni uznemili, dakle nema više strpljenja sa njim. Domi Allahu protiv njih da ih Allah uništi, subhanovi. I često puta su naše dove ovoga tipa. Međutim, doba postanika, lajisa tvoj salam, za koje kaže, je uzmišen kaže nismo te postanocim kao milosvjetoji. I čiji je cilj da ljude izbavi i stmine na svijetlu iz džahedneba u dženned? Kaže Allahumme, odgovara na ovo pitanje i na ovu molbu, kaže Allahummehdi devzavu, vatibih. Kaže Allahummoj, u puti plemet Deuzi. Kaže, i svija nam dovedi ih ovdje u Medinu. Subhanu. Pa se kaže, ovaj čovjek, at tufejl ibn amr at Deuzi, vrati u svoje plemet Deuzi, ponudio ih im Islam, pa su svi primili. Kaže, pa je u Medini došao sa više od 80 porodica, sve su privati na Islamu. Dobom poslanika, la Islatu, osadam zato kaže Jesu sve sveme et silahul mu'min doma je oružje vijednika koju mi slabo koristimo slabo koristimo druga delegacija jeste bila delegacija iz Neđerana ovo je braćo bila kršćanska delegacija od preko 60 ljudi ova delegacija Došla je u Medinu, ne sa namjerom da primati islam, već sa namjerom da polemiše s poslanikom sallallahu a.s.w. U ovoj delegaciji su bili najugledniji i najučeniji kršćanski pojedinci. Pa su došli u Medinu, kod poslanika sallallahu a.s.w. i sad se počeli rastraditi. Najviše oko čega, Oko Isa, ale i Saratu, Osana. Pa su govorili da je Isa Bog, da je Boži i Sin i da je jedan od trojice. Otac, Sin i Sveti Bog. I to ideologija hršćanstva. I kao dokaz navodili su razne muđize. I razna naravna dijela koja je Isa, ale i Saratu, Osana činio, što Islam također potvrđuju ali govori da Isa to činio bi izdnila. Allahu molju. Kao što su činili drugi poslanici. Pa je ožinavao mrtve, ličio gubave, slijepe. Kako? Bi izdnila. Allahomu molju. Kao što je Musa, ali sr.a. Allahu mojem razvoju more. Pa su rekli, kaže, Isa je Bog, jer je rođen bez oca. Nema oca. Kaže, to je jedini čovjek Bog koji nema oce. Pa je Allah tebareke u ta'ala objavio jedan ajet koji u temelju razotkrivaju ništava krišćansku ideologu. I Sura Ali Imran, u kojima uzvišeni kaže u kojima uzvišeni kaže in ne methele Isa, inda Allah ke methele Adam. Kaže u istinu primjer Isa, Isusa koji vi navodite Njegov primjer je kao primjer koga? Adem ali Isatrosa. Ako govorite da je Isa ili Isus Bog zato što nema oca, primjer njegov je kao primjer Adema. A Ademo primjer je još kudniji. Zato što je Adem bez oci i bez majke. Zato je preće da on bude bol. Subhano. <laughs> Kaže uzvišeni, Halaqahu min tulab, Thumma kala nahu kumfajakum. Kaže, Allah ga je stvorio od zemlje, zatim rekao, bude i on biva. I to je Allaho volje, Allaho moć. Inače, braćo, ljudi nastaju od četvr. Prva vrsta, bez oca i bez majke. To je jedan čovjek. Adem, a.s. Druga vrsta, bez sa majkom, to je Isana i Stratu Usala. Treća vrsta, sa ocem i sa majkom, to su ostane Adamu i sinu. četvrta vrsta, bez majke, a sa ocem, a to je Hawa, Hawa koju je Allah stvarno od koga? Od Adamu al-Islama, nego gremu. Kaže, pa su se uskomešali. Pa i njih poslanika, ali Stratu Islam, ponudio Islama. Pa su ga odbili i rekli mu, kaže, mi smo još prije vas prijatili Islama. Pa im je rekao poslanik salatu osalam, kaže, vidvan vaše vjerovanje da je Isa Bog, odnosno Boži sin, i vaše robovanje krstu, i vaše jedenje sviničkog mesa, zabranjuje vam da budete muslimani. Dakle, vi niste muslimani. I nastavili su razlog. Pa im je poslanik salatu osalam rekao, pozivam vas, zabam to, pozivam vas, na takozvanu Mubahana. Mubahana jeste prizivanje prokletstva. I ovo nije dozvoljeno. Osim u situaciji kada se sa kod izgubi svaki mogući argument. I nisu stanu više sadim da raspravaš. A vidiš da je uočito izavljeno. Pa je mi rekao poslani se. Nećete da privatite čljenice u istinu. Pozivam vas na Mubahana. Da izađemo mi odnosno ja, sa svojom djecu, sa svojom familijom, sa svojim ženama, na jednu stranu, vi vašu djecu i vaše žene i vaše familije na drugu stranu, pa ćemo se pomoliti Allahu. Neka bude Allahovo proklestvo na onoga koji govori lašom. Kaže, pa su se uskomešali. I rekli su jedni drugima, kaže, trebali bi da se posavjetujem. Pa su rekli poslanikovali sa to ja sam daj nam jedan dan. Pa su se sakupili, razgovarali i vidjeli da ne smiju u to ući. Jer znaju istinu. Znaju istinu. Pa su sutra dan izašli i vidjeli poslanikali sa to ja sam kako je došao sa Hasanom, sa Husejinom, sa Fatimom, sa Aliom, sa svojom familijom. Reis su se selemi iskr. Pa su rekli: "Kaže ne želimo mu ba." Ne želimo u taj proces. Kaže ostani ti na svojoj vjeri, mi ćemo ostati na svojoj vjeri. Kaze i daćemo ti ono što od nas tražiš. Pa mu Allah jalla uvijara. Kaze, fa man hađake fihi min bađima ja'ke min al'ilm. Kaze, ako su oni, nakon što ti je došlo znađen, sa tobom i sa budu prepirani. Reci, ta'ala, Kaže dođite. Kaže: "Onedu abnana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana Kaže dođite. Dovedite vaše sinove, mi ćemo dovesti svoje sinove. Dovedite vaše žene, mi ćemo donesti naše žene. Dođite i vi sami, i mi ćemo doći. Kaže: "Tumannabtah." Kaže: "Zatim ćemo se pomoliti Allahu." Feneja alnatu Allah al-Kanim i prizvaćemo Allahovo pomrkenstvo onoga koji govorila. Jer sa argumenti ne koristim. Pa su to odmigli. Pa su rekli, vama, vaša vjera, nama nekostane vneša, a daćemo vam ono što od nas tražite. Pa je rekao, poslanih samoloselem, to je džizija. Porec koji su nevjernici duži da plaću u slavskoj dužavi. Kaže, prihvatamo. I tražimo o tebe, kaže, o Muhammede, da pošaleš jednog čovjeka iza slanika u kojeg imaš povjerenja, sa u neđaran, da uzima džiziju. Pa je, poslanih samoloselem, izabrao od najboljih ashaba Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem povjereni i čuvar tajne. Pa je otišao sa njim u Nežran, kupio džiziju i bio daje i siona. Nije prošlo malo vremena, svi su prihvatili islam. Svi su prihvatili islam. Pa je Ali pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umjesto ovog čovjeka. Abu Ubayda al-Jarraha. Poslao Aliju radijalavu u Međutim ovoga puta Ne da skuplja džiziju Nego zekati Jer su šta sada muslimani Sada su muslimani I treća delegacija Sa kojom ćemo završiti Jeste delegacija Plemena Ben-Usaad Ibn-Ubaq Ovo plemen Pošto je vidjelo snagu Islama i muslimana Poslalo je u Medini svog jednog izaslanika o imenu Dammam ibn Thalib koji je bio Beduin Arab Beduin došao je u Medinu na Kabilu došao do poslanikove s.a.v. džaviji i izjavezao svoju debu na vraka džaviji ko je Beduin ušao u džaviju poslanik a.v. sjedi se svojim ashabima i odmah kao iz topa kaže ko je od vas sin abdulmu talibu sin Abdu'l-Mu talibu. Dakle, bio je grum. Pa je rekao poslanika ali i sada tu salam, pa je se nekako odgovarna. ibn Abdu'l-Mu Kaže, ja sam sin Abdu'l-Mu Kaže, ti si Muhammed. Kaže, ja sam Muhammed. Kaže, ja imam nešto da te pitam. Kaže, direktno biću grum. Kaže, ti se nemoj ljutiti ne ono što te pita. Kaže, posljedno, neću ljutiti. Kaže, pitaj ono što imaš kod sebe. Kaže kunem Allah ko je tvoj Bog I Bog tvoje familje I oni ih prijetem I oni ih poslijetem Da li te je Allah poslao kao poslanika nama? Pa kaže Resus sve Allahumma na Kaže tako mi Allah jeste Kaže to je prvo pitanje Kaže drugo pitanje Kaže kunem Allah koji je tvoj Bog, i tvoje familje ili prijatelj i poslije tebe, kaže da li ti Allah naredio da se samo njemu klanjamo i samo njemu imađa činimo i da mu nikoga u tome ne pripisujemo i da ostavimo božanstva kojima smo se doslov naklanjali kaže poslije sebe kaže Allahummanam kaže tako mi Allah jest zatim kaže tako ti Allah koji je tvoj Bog, tvoje familje ili prijatelj i poslije Jeli ti Allah naredio namaz i zekat i post i hađa تبعي الإسلام قال بصانيك اللهم منا قال تقوى من الله يسنى قال تقوى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أبده ورسوله قال تقوى سيدة للمدره وبغو سيب الله إذا محمد الله يقوله <تصفيق> بصانيه سبحانه الله أطمعه أطمعه أطمعه أطمعه قال ياركا يدوزنين المستوار قال و سأؤدي هذه الفراحة vadjtelbu ma nehitni kaže izvršavaću sve što si mi naredio ovo što si spomenuo kaže i kloniću se da što si mi zabranio kaže wala azidu kaže ništa na to neću dodati ni e ništa od toga reču oduzeti u drugoj predaje stoji da je rekao wallahi la azidu alaiha, kaže ništa tako mi Allaha neću dodati na pet namaza niti oduzeti Kaže ono što je farzi i obaveđa, to ću raditi. Na file dobra djela vam toga ne interoša. Dakle, to što si rekao, to ću raditi. Kaže posanji sallam kaže efneha vallahi insama. Kaže, uspio je tako mi Allaha ako bude Ako bude iskren. Dakle, ući u džene sigurno, ako bude iskren, u obaveđu narodno, <coughs> bezdobrovolnih hibad. Kaže, pa je otišao u svoje pleme ben usadi i ben Otišao je u pleme, pozvao narodu, se sokupio kod njega, posokupio. Pa i pa je rekao, kaže ružnili su i ovaj vaši bogovi. Iako je od njih otišao kod uši. Kaže, pogledajte na šta liči lat u zadju i bogovi kaže, ružniji su i rata. Pa su skočili na njega. Tek mu teško tebi čuvaj se da te ne po, da te ne zadesi kakvo zlo, da te ne zadesi ludilo. Kaže ili guba ili nekakva boleština, pa im je rekao, kaže, kaže, ovi bogovi kojima se vi klanjate, jer je ovo sad musliman, kaže, ne donose nikakvo dobu, niti odklanju bilo kakvo zlo, obično kamenje, koje nema nikakve fajde, kaže, dolazi nam od čovjeka, kog vam je Allah poslao kao poslanika, i objavio mu knjigu, da vas izvede i zabude na svijetu, od Muhammada sallallahu sallam ja sam privatio privatio kaže prerosioć ovog događaja kaže vallahi nije ostala ni jedna žena i ni jedan muškarac do kraja toga dana da nisu privatio islam i kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu kaže ma se mi'na bi wafidin قدما كان أفضل من دمام ابن ثالب قال ليس مرطولي زبوليك ديلغانتا كو يدوشه في مدينة اد اوغا دمام ابن ثالب كو يدوشه في تقلمنا بني سادق ابن بكر والله جل وعلى آلم الله وعلى مدينة